Як вам це? Прекрасно розумію вас. Я хочу сказати, адже він відправив мене до Америки, щоб я розширив свій світогляд і все таке, а я ніяк не можу позбутися думки, що старий був би в шоці, якби я його обдурив і пішов на сцену. Не знаю, чи погодитеся ви зі мною, але, на мою думку, це питання елементарної порядності. А ваша відмова від участі у спектаклі не зірве прем'єру? Та ні... Гадаю, вони якось впораються. Я все пояснив старому Блюменфільду, і він зі мною погодився. Звісно, йому дуже шкода зі мною розлучатися. Він сказав, що не уявляє, хто зможе мене замінити. Але, з іншого боку, навіть якщо мій відхід і створить йому труднощі, мені здається, я чиню правильно. Як ви вважаєте? Я тієї ж думки. Я був певен, що ви зі мною погодитеся. Ну, мені вже час. Дуже радий бо ви з вами познайомитися, і все таке хоп-хоп. Хоп-хоп. І він пішов. Найдивовижніше було те, що всю цю локшину він навішував мені на вуха, щиро дивлячись на мене своїми дитячими, блакитними, риб'ячими очима. Після вчорашніх подій я трохи подумав, і мені стало багато чого зрозуміло. Джисе, сер. Це вже ви підстроїли, щоб Блюменфільдський нащадок накинувся на містера Басінгтона Басінгтона? Сер, ви чудово розумієте, про що я. Це ви підказали йому зробити так, щоб містера Басінгтон Басінгтона вигнали з трупи. Я б ніколи в житті не дозволив собі такого, сер. Він почав діставати шафи мій одяг. Можливо, юний Блюменфільд здогадався з кількох моїх випадкових зауважень, що я не вважаю акторську професію гідною кар'єрою для містера Басінгтон-Басінгтона Знаєте, Дживсе, ви просто диво Завжди готовий зробити для вас усе, що в моїх силах, сер Я вам страшенно вдячний, Дживсе Якби нам не вдалося відвадити його від сцени, тітка Агата з'їла б мене разом із нутрощами, верхнім одягом і взуттям Гадаю, певні тертя та ексцеси справді могли б мати місце, сер. Я приготував для вас синій костюм у червону смужку, сер, як на мене, це саме те, що потрібно. Я поснідав і пішов на прогулянку. Але, дійшовши до ліфта, згадав, як саме збирався винагородити дживса за його неоцінену допомогу в цій дурній історії з сірілом. Хоча серце моє стискалося від думки про майбутню втрату. Я вирішив поступитися дживсу і назавжди розпрощатися з ліловими шкарпетками. Зрештою, у житті бувають моменти, коли людина має йти на жертви. Я хотів було повернутися, щоб повідомити йому радісну новину, але тут підійшов ліфт, і я вирішив зробити це після прогулянки. Темношкірий хлопець-ліфтер подивився на мене з виразом тихої відданості і захоплення. «Хочу подякувати вам за вашу роботу, сер». Сказав він А? Що? Містер Дживс передав мені лілові шкарпетки Як ви йому наказали Велике вам спасибі, сер Я поглянув на його ноги Від верхнього краю кісток до черевиків Сяйло захопливе лілове сяйво Ніколи в житті не бачив нічого прекраснішого А, ну так, будь ласка Радий, що вони вам подобаються Сказав я Ну, що тут додати, правда? Саме так. Розділ 11. Товариш Бінго. Усе почалося в Гайд-парку, в тій його частині, де по неділях збираються дивакуваті люди різного роду і забарвлення, та виголошують довгі промови, стоячи на ящику з підмилом. Я рідко туди заглядаю, але так сталося, що. В першу неділю після мого повернення до старого доброго Лондона я вирішив відвідати знайомих на Манчестер-сквер. Щоб не прийти раніше обумовленого часу, я зробив невеличке коло і опинився у самому центрі подій. Зараз Британська імперія вже не та, що колись, і парк у недільний день здається мені справжнім серцем Лондона – я хочу сказати, що саме тут вигнанець, повернувшись до рідної домівки, усвідомлює, що він справді в Англії Після вимушених канікул у Нью-Йорку я з радістю вдихав солодкий дим батьківщини Було приємно слухати їхні балачки і радіти тому, що все завершилося благополучно І Бертрам знову вдома